Eta gure uh, gomitarekin, uh, Birmania edo bekiran Myanmar. Obekiez agutuko dugu, aksion kontro la fen erakundean eh, la lan egiten duen Amaia bezuetek bi labeteko misio bat ere baitu. Eri alde, izikari pobre hortan, xeetaxunak laster, eh, beraz Amaia bezuetekin. Bailan bereala, zazpia keterde euskal iratietan... Berrisain nagusia zurekilan, Pantzo Irigarai, Euskaldun batzu Nepalerat joan dira egun hauetan. Eurite azkarren sasoina eldu, angojendiak bereziki aterbe eta ur sanotzen beharretan, Pompiesolider eta Gaurri Sankarrelkartekoak joan dira, Michelle Zarrateak esplikatuko dauku. Duten arrangura xaminari, arrapostu bakarra, mespretsua, itxasuko lani barte txeko langileak aserre, ez baitza jote beren geroazt deus eta atzu arduradunekin ukan beharreko bilkura azken minuta nezestatu da. Eta Euskoa Europako bigarren tokiko moleleta da era, pil, era bilpenaren aldetik zer da bere gaitzearen edo arrakastaren t antolaketa eta txikimendu gehiago elkarteko txomin bobedak garren dauko Adori beakuma txuriki mahenies Lanoko txia ora ino bainan alere iduzkia nagusi temperaturak bat goiti eh, Badoazte, ogoi, ogoita bi gradu ingurukoak izanen baitira gorenak ara juntako Duela hilabetea Nepalen izan den Lurikararen ondotik eskola ere laguntza joan da. Pompiez eta gaurri sankar elkartekoak joan dira eguna huetan. Angolana elgarrikin prestatuko dute edo prestatu eta elgarrikin hariko dira. Michel Zarratia suiltzailean elkartekoa desmarsia rentzat uh, elkartzea ube eta, beraz, pompie solidera elkartekoak eta shankarrekoak, beraz, elkartuko dira lanbaten egiteko, beraz, Nepaleko, izi gestakariaren gertakariaren ondori guak uh, bizkadaten zat. jona dira jone larumatean, jiru jondira elkartekoak eta beraz, shankarrekoak atzo eren egun dira beraz uh, han, eta ikustera zer egiten den Baina, jakiren araberai badakigu eta Sankarrekoak uh, elburua dut eda oia leitzetan eginen duzera beren lana, ha, behar baita lehioren muntatzea, eta gure elkarteko aponpizolidarekoak, gehiago urritik arat lan eginen duena, eta elburua izanen dena, eta eskola baten eraikitzea, uraren garbitzia edateko madera emaiteko, eta jateko bizantzen dena, eta komunen eta berriz uh, e egitea. Bo Andresakalaldizkatuko dira ondoko ilabiteetan eta luzzarako lagontza egiko deiten epaldar gero raziko dugu zuek ere nahi baditusi susttu sustatu e, zuen ikostateek gotzen aldu sola, Euskal iratietara bat eta guk segeraraziko dugu agirk eta arko erretretak kutsen geroaren zata arrangurak negoziak eta gira gaiten alidira horien dirustatzeaz, galtzea onditan dira, dirua falta dute, kuadroen eta langilen kutsetarat nundik dirua sarraraz ikusteko, Egun sozial parteiriak bilduko dira Parisen kari hortan Baionako ZRT sindikatak helgitan hartze bat eginen du igorrriuntan, Baionako M Nagusien sindikalen bulego aintzinan, Nagusien propusamenak langileen esahar rande aalaazzteko ez direla onargarriak eranen dute. Eta ikasbiko ordezkaritzabat eskuntza ministerizan egizibitua egun Parisen erak eskuntza elebidunaren zabaltzeko ahalak, eskas direla jorendira erreiterat eskola elebidun publikoetako burrazoak flagep federazionien bilduak diren beste eskualdeetako eskuntzetako ordezkariak ere han izanen dira. Itxasuko lani barte etxean beti berdin mobilizazia bazela estakurutza tartuz bilkura behinola orden bat lehenago etxearen jabe den UGKMeko zuzendariak meilez abitzatu du etzela etoriko ondorioz, ARS Eskualdeko Sagerri Agenziako zuzendaritza ere ezta itxasura turbildu untxara zartzoa txaldian ARS eta UGKMeko zuzendariak bildu beharrek ziren itxasuko lani barte etxeko langilen ordezkari eta kanboko ausapez Le directeur de l'UGCAM Aquitaine a envoyé un mail à 14h15 pour dire qu'il n'avait pas assisté à la réunion de 14h30. Gertatu dena da, e, Akitainako e, UJKM-ko e, zuzendariak mail bat igorri gela e, biak talo ordenetan, e, biakterditako e, bilkurat etzela jinen, e, beraz e, UJKM eta e, ARS-ekuak ez dira jinen, e, e, behaz bilkurik izan. E, Bestali batez e, langileak e, no? mespretsatuak gira, e, uh, gure geroari buruz ezakigo e, uh, dause, gero ean estrategia bat den ala ez ez dakigo. Denaden gure egoera da langabezi teknikoan gela, Usteila urrantz ert eta ikastatu uh, langabezia osokion on kitzeko bena ustailetikaintzina ezta gizargertatuko dan aha hartze bat aipatzen da bena ez dakit duuset zero on sait pas du tout euh, quest euh, voilà, on parle de repreneur euh, mais finalement on sait pas plus euh, donc euh, enfin, c'est c'est Eta ondoko itzordua, ekainaren behatzean da, bordalen enpresa komitea bilduko baita, agian orduan langilen geroa argituko da, mementoko ustailetiko iti zerbilakatuko diren espaitakite. Igandeko Ego Oskalerriko hautezkunden ondotik, ez da eta negoziaketen aroa hasten da, Nafarroan beriziki aldaketaren garaia izanen dela ipartzen da, orai arte boterean izan diren bi alderdi nagusiak alde batera usteko aukera ahala izanen baita. Gero abai alderdiak du aldaketaren gakoetarik bat eta hastezken ontan abiatuko du bilkura zerrenda negoziaketak abiatzeko intzaketa. Berrogoita amar parlamentarik osatuko duten Nafarroako legebiltzarra eta azken ogoita amar urteetan lehen aldikotz, geiengoa osadezakete aldaketaren aldekoek Geroabaiko bederatzi, EH Bilduko sortzi, Podemoseko zazpi eta ezkerreko bi parlamentariek. Ogetasei legebiltzarki detara iritsiko lirateke onela, bi alderdi agusiak UPN eta PSN alde batera utziz. UPN izanik ere gaurregun gehien bozkatua den alderdia Geroabaik hartu du iniziatik elkarrizketak abiatzeko, aldaketaren gobernua osatzeko. Ea aldaketaren aldeko zerrendan PSN edo alderdi sozialista sar daitekeen EH Bildu Kampoutziz, hori izan daiteke bigarren gakoa, baina geroa baiko manua jerdik ez du deusargirik erran horren inguruan. Hori bai, aldaketa da elburu, aldaketa da nagusi, hori da gure egin beharra momentu honetan, hori da gure erantzunkizuna, eta horretan, seguro, seguro, ingo <laughs> jarraituko degula eta lortuko degula, ez. EH Bilduk gobernuan sartu nahi luke eta hogeita parlamentarien artean izateko aukera emanen dietela, du Adolfo Araizek. Izugarrizko, bueno, itxela ematen zuen ere, ba, emezorti parlamentarietatik eh, oita zeira pasatea, eta lortu dugu benen artean. Horrita ikustu dute zuha, historikoa izan daiteken e, momentua, hainbeste beste aldiz aipatu duguna, ba bueno, oain gure esku dago hori hausatzea eta espero dugu ba, e, bezala beste sea e, e, agerrialdetan Ez bagara dos jartzen ikustu du, pues, behar jendeak egitu barkatuko zekula. Aldaketaren gakoa duen beste alderdia Podemos da, deusetik abiatu eta zazpile gebildzarkide lortu ditu. Aldaketana ibadana nafarroan biziki izaila ikusten du Eduardo Santos Podemoseko legebildzarkideak sozialistekin akordio batera eltzea. U, ez dugu eh, ikusten PSN olako akordio bateak. Eztabadak behaz eguna biatuko dira, e, edo ditu, gero abai alderdiak eta ikusi beharko, ea, ogoita sei parlamentiarat eltzeko, jatxe bildu, Podemos eta Eskerralekin akordua lortzen duen, bi hilabeteko epia dute alderdiek, beren negozeketak burutzeko. Bestalde gaurrigun Frantzia mailan Euskoa bezalako Ogoita amar bat Tokiko monera moneta Inguru badira Baina horietan Euskoa da Erreferentzia nagusia Europa mailan Bigerren Tokia baitu Eda bilienen e Sailkapenean Frantziako Tokiko moleten Txariak Hamikagerren topak Eta zoan Asteburian Eta hori eskoa Eta hori eskoa Eta hori Eta hori Eta hori eskoa Eta hori eques que te lanbat el maitena ridden chumin bove dagues explicar-te no cu tu qui comoneras so maitena arrecasta l'uxal de annoladena i spiritua sardenna no la arquitalat cendena projecto arena a ah, xadsac ah, non la issa indiren c'est aski non la concretisat o cudena e buscar monetak i la sindena beris a euroetan Bombe horrek, uh, kriston eragina dauka, sistema osoan eta tokiko monetak guziak ez dute hori uh, aplikatzen. Euskal monetak badu uh, tokiko nortasun eta hizkuntzaren garantzia. Tokiko monetak askoak ez dutena plantan ezartzen. Lujalde ezberdinetan baitira ere, eta baita ere jakintza bat kompetentzia bat, higiazko kompetentzia bat, euskal monetan ikusten dena, antolakuntzan, sio ostasun mailan, ez duzuna uh, beti ikusten beste tokiko monetetan. Baina jakintza eta antolaketaz gain, beste agazuin bat bada Euskoaren arrakashta eta eragina esplikatzeko, hiper Euskal Eriko, i, e, egokitu dela, txomin bobera? Euskal monetak duena ere e, egokitu du bere funtzionamendua, Ipa jaaldeko biztan leen arabera. Antolatu zireik Biltzark publiko guzi horiek nun erabaki zen. Teknika horiek ba plantan ezartzea, hori ba da erabaki bat Ipaajaldeko kideek egin dutena. Beraz bai beti hartzen dugu eh, beste esperientzietatik zerbait jakiteko ian badirn begikuntza batzu eh, euskal hoetak hartu den erabakia hori da bai bestegandik eh, ikuste ze egiten dena dans série tellement alors mais il a béti au changement d'attaque il parle les codes d'Andi et qu'ils tous je suis bliqué et ta en seconde dutela oscorentopa que te yandanaste un bidarte kaldean. Itzor duzuan bait, irakorreta publikoa endaian, hastezken ontan, akerarri elkartiak antolatzen du, Iñaki Zabal eta Urkiolaren novela bat, iunta amar striteko geltokia deitzen dena, irakurriko dute, biorenetan hasiko da irakorraldia, iun bat presunek, liburoren zatiak, leituko dituzte bat beste non dotik, erriko hau zapez, kontseiluko, bertsulari, ikasle, eta bestek eginen dute hori. Eta bestalde, gorabalek ...Milonga de Temple y Carretilla. Hori da, filma edo dokumentala baten izena... ...Euskal Museoan hastezken untan ikusten alko dena... ...Gilierno Isidoro Larregui... ...Iruñan Txortu eta Argentinan bizi zantzen gizonaren bizi... ...akondatzen du... ...1928 amosteko marxoaren oita bostian... ...Piedra Buenatik abiatu zen Buenos Aires arte... Oines, i un quilokom materiala baino guiago pusa tus berè eskorgarekin. kilometro baino gehiago egin zituen orotara eta ur jaun 7 raino, jaun 7 raino anbici 70.000 ergoite la zendu arte, una grasgizon una na filmako kondatzen duen dokumentala. Ara txaldi ikusten alko dela Euskal Museoa, xeiak eta la ordinetan dokumentala gastela nia ez edo españoles da, txartzia urririk izbad indularitzaz, Mikel Landak duereman, atzuko etapa italiako itzulian edo giroan euskal txindularia aintzinien eldu eta selkapen orokurreko bigarren lekuan jarzen da orai Alberto Contadorren gibilian lau minutu etarat, astert untakoaikin, bigarren etapa da, eramaiten duena italiako itzuli untan Eta goiz begi saioarekin txigitzeko tenoria dugu, zurekin baz pantxika, nasoarteko begiak eta futbol mundua inusia altxiroketa batzuengatik. Horri da, azken ordukoa dela erraiten aldugu. Uh, FIFako goikargo dun zonbait atxilotu omen dituzte, goizuntan Suizan. New York Times, uh, egun gari ospetsuak informazioa zabaltzen du. Se eta xun haun uh, edik ezta mementuko, baina uh, dirua suritzeaz akusatuak ditazke. FIFA, eh, Nazioarteko Futbol Federazioa dela, horretaraziko uh, dugu. Israelek aire erasoak egin dituela gazan, goizuntan goizik, gazai eskualdetik izraelek, egualdea hunkiduen roketa edo misila bati erantzun uh, diola uh, arazardioen izraeliko armadak irugarren roketa da, izraelerat igorria, azken gerla bukatu zenetik, joitzizte, jasko udan berrugo eta hamar eguneko gerla luze batean mila berreun palestinak gehienak zibilak iltzirela eta uh, soldadoa izrael darfrango ere irurgoita ama iru tiroketak eta zartaketak ere gertatudia Kabulen, eh, kabuleko hauzo batean, gizonta ahmato batek itxuraguzien arabera hotel baten kontra eraso du ahmez eta bombak diaurtikiz, eta iduriz embasadak eta diplomatikoen etxe bizitzak hain izdiren hauzo batean gertatu da ikertelariek e, talibaneri askar pentsatzen dute eraso horrendako. Azkenik lau eresistenzialari panteonera txartuko direla egun zeremonia handiek eginen dira, panteonen txalde untana, bi emazte eta bi giz son dira bigarren gherman mundialeko heroiak bezala kontsideratuak hauenizena Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Jean Z et Pierre Brossolet.